Нащадок конче мав бути стовідсотково здоровим і розумним, а його батьки – щасливими і успішними. Що переживали інші учасники, точніше, учасниці цього незвичного конкурсного добору? Це вже інша історія, яка владлена Краскова не обходила. Грегіна звільнилася з фабрики і влаштувалася завочем з виховної роботи у профтехучилищі «Приніже», яке готувало ткаль та передильниць. Вийшла заміж. Лікарі сказали, що в неї ніколи не буде дітей. Причина – ускладнення після аборту. Віру згодом перевели з головної бухгалтерії підприємства у відділ реалізації цеху готової продукції. А за рік на фабриці виявили збут великої партії лівої продукції. Віру звинуватили у змові з начальником цеху і в чорній бухгалтерії. Вона не змогла спростувати звинувачення. Перед судом зізналась Регіні, яка прийшла її провідати. Вона першою виявила крадіжку, але абсолютно не причетна до неї. Навпаки, коли дізналась про незаконні оборудки, була шокована. Взялася з'ясовувати, що, як і чому, і зрозуміла. Начальник цього це під прикриттям Краскова. Сувої тканин везуть на ринок у сусідній області. За продавців водій і один з майстрів. На руках у них і дозволи, і печатки, проставлені Красковим. Спочатку думала бігти до директора, у партком, профком, а потім... Потім зрозуміла, що нічого вона не доведе. Всі вони там свої, а ворон ворону око не виклює. Вирішила використати ситуацію для тебе і взялась шантажувати Краскова. Вимагала, щоб допоміг з квартирою, бо жити в гуртожитку з дитиною на одному ліжкомісті не мала вже сил. Вероніка часто хворіла, а квартирна черга чомусь перестала рухатись. Обіцяла Владленові, тільки отримає житло... «Зразу ж піде з фабрики, а там хай воно все горить ясним полум'ям». «Треба було не народжувати», – відповів Красков. «Ти ж сама казала, що це тільки твоя дитина. От і покладайся на себе». Він жодного разу не виявив бажання побачити дівчинку. Жодного разу не купив для неї хоча б банальну іграшку. Віра пригрозила, що піде в редакцію, в обкомп, прокуратуру. Розкаже не лише про те, як він відправляє машини з лівими тканинами, а й про його... Обліко моралі, і він тільки засміявся. От наївна дурепа, сиди собі і супи у дві дірочки, чи проблем хочеш. Була в тому самому. То ти? Тільки через гроші? Ти зовсім ні з мене не любила? Ніка була проголомшена. Ну чому ж? Спочатку я справді навіть хотіла тебе удочерити, Слово честі. Але серед документів у дитбудинку не було відмови твоєї мами. Навпаки, вона залишила розписку, який обіцяла забрати тебе, як тільки повернеться. Усі терміни минули, а від неї ні слуху, ні духу. Я стала твоїм опікуном. У твоїй же квартирі, уже твоїй, а потім, мабуть, мені бракувало часу на спілкування з тобою. Я так і не встигла зрозуміти, чого ти хочеш. Ці твої конфлікти з усім світом з приводу і без приводу – протести проти всього, що, на твою думку, несправедливе, твої демарші, то щира довірливість аж до вивертання душі, то замкнутість. Ти ніби застрягла у перехідному періоді, у пубертатному кризі. «Що за криз такий?» – здивувалась Ніка. Пубертатний криз – це коли перехідний підлітковий період фізичний, духовний і соціальний входять у протиріччя. Зазвичай ця переломна проблема хутко минає, але ти… Але я застрягла. І так я залишусь підлітком до глибокої-глибокої старості. Ах, ні, я ж ніколи не стану старою. Помру років так під сто зовсім юною, бо мій пубертатний криз на все життя. Ну, от і поговорили, зітхнула Регіна. Вона так намагалась робити все правильно. Правильно жити, правильно говорити, правильно виховувати ніку, правильно використовувати для цього все те, за що їй колись у підінституті ставили відмінно. Але що таке жити правильно? Хто коли на цій землі прожив абсолютно правильно? Якщо у стандартному наборі з назвою «правильно» не вистачає лише однієї маленької детальки – «любові», все летить шкереберть? Мабуть, Регіні бракувало цієї детальки і просто не судилось стати доброю мамою. «Вибач, що не буду на твоєму випускному, післязавтра вирушаю до Греції». Сказала вона, якось дивно посміхаючись, чи то ніякого, чи щасливо. Одна людина кличе мене до себе. «Ти хотіла сказати один чоловік?» – уточнила Ніка. «Його звати Дмитро». «Дуже порядний і вихований чоловік». Ми познайомилися через агентство, трохи листувалися в інтернеті. Таких листів із зроду не отримувала, хіба що в романах читала. Думала, тепер уже і слів таких немає». Зрозумій, Ніко, мені вже сорок. Сорок. Це мій останній шанс щось змінити у житті. Не працювати зрання до змеркання, не рахувати копійки і не боятися, що завтра взагалі можу залишитися без роботи. Зрештою, створити сім'ю. Десь у світі виявляється, що ще є чоловіки, які вміють цінувати жіночу вроду, писати проникливі листи і підносити настрій компліментами. Коли влаштуюся, буду допомагати тобі, «Обов'язково! Ти звертайся, якщо що! А зараз ось трохи грошей. На місяці три тобі вистачить. Можеш здати у винай мою кімнату».